אל קבתך יורד חלק, השמן המזוקק, ừ! באופן חימי הוא מופק, השמן המזוקק, ừ! אמא, אמא, תני לי רק, שמן, שמן, שמן מזוקק. אכן זה פטנט חכם, פטנט הפוקח עיניים, כי אפשר לרמות רק בני אדם. אך לא את בני המעיים, לא מדיננית, לא משק מפוקפק, הארץ מתפתחת בצעדי ענק, זה הישג יסודי, מספיק עם זנטימנטים, הראש היהודי ממציא לנו פדנקים, למן התנאים ועד הדווקאים. עוד לא היה מין דור כזה של מפתידים. כמו למשל, המצאה יוצאת מן הכלל, באמת, כמו... זלמן תנור לבית, לחורף וגם לקיץ. מיכל כפול ופלסטי שומר על צבע הנפט. <laughs> הפתיל שהוא אלסטי אחורה מתכופף וכל <laughs> הגרת בה יתכלה <laughs> yeah ngày solar fun זלמן זה זלמן, מה יש לדבר? כי זלמן תמיד הוא הטוב ביותר. לא מדינה נידחת, לא משק מקופק, הארץ מתבטחת בצעדי ענק. זה הישג יסודי, מסביג עם זנדימנטים, הראש היהודי. ממציא לנו פטנטים למן התנאים ועד הדבקאים עוד לא היה מין דור כזה של ממציאים קחו mm -hmm. למשל המצאה יוצאת מן הכלל כמו תריס זז, תריס רץ, תריס עף, תריס בום זה גדול!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 פריס בום? טוב מאוד. זה גדול, זה עצום. זה גדול, זה עצום, זה צחוק בשתיים. זה אהרון מורג. זה אמירה מורג, זה דותן, הטכנאי שלנו מאחורי הזגוגית. והיום, היום, כל התוכנית, כולה. מוקדשת למי שבעוד שלושה ימים, ברביעי, בארבעה בנובמבר, יהיה בן שמונים וחמש. אורי זוהר. מזל טוב. מזל טוב ובריאות, ויום הולדת שמח. בהחלט. וכן, גם הסטארט-אפ ניישן צריכה להתחיל איפשהו. כן. זו שאלה פטנטית. אתה זוכר את התנורי נפט? אני זוכר את הריח, כן. איך אפשר לשכוח את הריח? אבא שלי היה מדליק את זה בחוץ על המדרגות שהשכנים יחנקו. כולם היו מדליקים את זה בחוץ. על המדרגות, כן. על המדרגות. או בחוץ, כן. כי לכם לא היו מדרגות בבית. Uh, כן, אבל uh, גם אנחנו היינו מדליקים את זה בחוץ. בחוץ, מן הסתם, ברור. כן, כן למי שהיום חושב שהכל התחיל ונגמר במיזוג אוויר, כן, לא. <laughs> או מחזר חום. פעם היו תנורי נפט. פעם היו תנורי נפט, בעיקר של פרידמן, פה זה זלמן. בהחלט. כן, אז uh, כמו שאמרנו, כל... התוכנית היום מוקדשת אה, לאורי זוהר, היום רב אורי, כן? אה, אבל עוד לפני שהוא חזר בתשובה, אז אה, לקראת סוף שנות ה-70, הוא הספיק לעשות די הרבה דברים. בהחלט, אה, ובהחלט השפיע גם על עולם הקולנוע וגם... בעיקר על עולם הקולנוע הישראלי. כן. אה, עכשיו, אבל, אה... שמענו בשיר הקודם את ה... קלרינט של מל קלר, המוזיקאי מל קלר. אוקיי. Okay. ועכשיו אנחנו נשמע שני שירים שמל קלר הלחין, ואלה שני שירים שבהם שרה איתו מי שהייתה אשתו הראשונה, זה לא נמשך הרבה זמן, רק שנתיים, אילנה רובינה, שמתה לאחרונה, בחודש שעבר, כן. בגיל 86. זכרה לברכה. זכרה לברכה. ואורי היה זה שקרא את הקדיש על הקבר שלה. וזה יפה. כן. אנחנו... בואו נתחיל עם הלהיט הגדול ביותר של אורי זוהר ואילנה רובינה. כולם צדקים חופש. צימר, בית הבראה. היו, היו פעם בתי הבראה, כן. כן. אשתי נשארה באפולה הבעל שלי <laughs> במפעל שמי דוקטור אביבי שמי שולה נו הוסף במשטר החופש, החופש החופש החופש החופש באמת אכויים <laughs> אתם עכשיו אתם קוראים לדבר. האוכל בכלל כאן בסדר. רודנסקי הציג כאן? לא רואה. ניגש קצת אלייך לחדר, אה? אוי, נחה שם עוד חברה. החופש, החופש, החופש, החופש, בבית הבראה. נשחק קצת בלוטו, אה? Huh? עזוב, עוד מעט הרצאה. אז בואי נשב קצת באוטו. תנוח, זה בית הבראה. החופש, החופש. <חופש> <חופש> חופש בבית הבראה. כן, ככה היו עושים שירים קצר לעניין. בואי נשמע עוד שיר שגם אותו כתבו חיים חפר ומל קלר, וגם אותו שרים אה, אורי זוהר ואילנה רובין, אבל נקרא פוקר משחקים על המרפסת. גם זה עשו פעם. ברמי. נכון. ככה זה קורה מדי שנה, הילדים יוצאים לקייטנה, ואצלנו חבורת ידידים מתכנסת. וכרגיל. וכרגיל. בוקר משחקים פה על המרפסת, איי איי איי. בוקר משחקים פה על המרפסת, איי איי איי. Poker mesakim po ala mirpeset Ay, ay, ay, ay He, he, he, he, he Poker mesakim po ala mirpeset משחקים פה על המרפסת, איי, איי, איי, איי. בוקר משחקים פה על המרפסת, איי, איי, איי, איי. כן, דירת הגמלוח ועוגות. לקחתי קלף, יצאו לשני זוגות. הווה אדלר לאשתו, שוב נותן סימן ברגל, וכרגיל. וכרגיל. צוד המרווח, אך מצמיעה הביגל. איי, איי, איי. צוד המרווח, אך מצמיעה הביגל. איי, איי, איי, איי. צוד המרווח, אך מצמיעה הביגל. איי, איי, איי, איי, איי. כן, פעם שיחקו פוקר על המרפסת. ורמי, כמו שאמרת. זה בגלל שהזיהום אוויר לא היה כל כך נורא פעם. זה בגלל שלא היו תמיד האפשרויות ליציאות ובילויים. לא, היו תיאטרון וקולנוע. כן, אבל... ולשבת בבית קפה. וכל לא יותר זול היה להתכנס בבית של מישהו ולשחק פוקר או רמי. אולי בבית שלכם. כן. כן. את רואה? אני חושב שאנחנו נשמע עוד שיר אחד אה, עם אילנה רובין. הרובין מגיעה בהמשך השיר, לא בהתחלה. Okay. זה שיר מתוך תקליט ש... אורי זר מתישהו בשנות ה-60, וחלק גדול מה, מהשירים שם הם מה שנקרא שירי מלאכים מכל מיני מקומות. אז הנה למשל, השיר הזה, אנחנו כבר השמענו אותו פעם, השירים פעם בתוכנית. השירים לא פוליטיקלי קורקט. לא בדיוק. והשיר הזה, על אחת כמה וכמה, אנחנו גם השמענו אותו פעם בתוכנית, הוא נקרא Samar a גלי גלי ים, ספינתי אולי יורדת, אין מתי לבוא לבוא ונגיע למולדת. הופ הופ צמר החוף, הספינה לחוף ניגשת, הספינה השליכה עוגן, מלאכים לחוף ירדו, השתכרו שם כהוגן. הופ הופ צמר החוף, הופ צמר החוף, למה לך ילדה נגשת וקולה עדין ורח? זה טוב שבאת ליבשת תפלה איתי מלאך. סמרה הופ, אל תלחץ כל כך בכוח, כי שדאי לחצי ליף. סמרה הופ, אם הבוקר נתפרדה מעינייך <עש> צוחקות, לילדונת להבדיחי עד <עש> המוות לחכות. סמרה הופ, הופ, סמרה הופ, הופ, סמרה הופ, הופ, סמרה הופ. להיות האחרון זה תוציא ממוחך, זה שלא ראשון היית כבר קיבלת הוכחה. סמרה הופ, הופ, הופ, וצפצפני עלייך לחינמה צוחקה, על ידך אני חלמתי על אחרת רחוקה. צמר אהוב, אהוב, צמר אהוב, אהוב, צמר אהוב, אהוב, נו, כמו שאמרנו, לא ממש פוליטיקלי קורקט, כן? בהחלט. והנה עוד שיר שהשמענו אותו. פעם בתוכנית, ובטח נשמיע אותו עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם, כי... את יודעת, הרי שאורי זוהר אה, שלט יפה ביידיש. כן. כן. ומי שלא ראה עד עכשיו, כדאי, תחפשו ביוטיוב אין את, את אותו... את אותה חמודה להפליא, אני חושב, משבלול, מהסרט שבלול, שבה אה, שיסל בא לאורי זוהר. שהוא מדריך לקראטה, אבל הוא מדריך אותו ביידיש. יו. יו. יו. כדאי, כדאי לראות את זה, ועד שתראו את זה, כי אנחנו לא הבאנו את זה, אז בואו נשמע את יידישי פיראטן, המקורי. לפני שיורם תיארלב כתב ידישי פיראט מולהקת חיל הים. <ש> <ש> זה לא <ש> אותו דבר? לא, <ש> בוודאי שלא. זה גרסה ידישיית לשיר מלאכים ידוע. עלי קפיטלנט וסנאזמירד נישנר שסנחו בנופי צירצוריסנמית אפאצ'ים פונים סימאון שוהם ודירתנצי טריפון ודירת פריחים זיירתנצטנט לומבר בליינסונים איזה כמירם אי דווי די קונקורנט סארק אי די קונקורנט ‫תודה רבה. נו, no, זה היה מצחיק. באיטיש זה בהחלט יותר מצחיק. באיטיש זה הכי מצחיק שיכול להיות. עכשיו, אורי זוהר ואריק איינשטיין נפגשו לראשונה בלהקת הנחל בשנות ה-50. ובשנות ה-70 הם עשו את לול. היו ארבע תוכניות של לול בטלוויזיה. והיו שם שירים של האריק והיו שם מערכונים של כולם. וזה היה מצחיק. וזה היה, מה זה מצחיק. ואנחנו מתוך אה, אה, לול ארבע נשמע את אה, המערכון שהוא כבר הפך ל... לקלאסיקה ישראלית. ולמעשה הוא מבוסס על מערכון שכבר היה בתל אביב הקטנה. כי כנראה ששום דבר לא משתנה, ותמיד הישראלים הוותיקים שונאים את העולים החדשים. בואו נחיה בבורדין! (צחוק) אחמד, מה? צ'וש? (צחוק) (צחוק) (צחוק) (צחוק) ענדין בבור или ג'בום. (צחוק) בואדק, יתק, חוד שטותאי. אח יסטש מפארץ ישראל. קונסרלנד, ארץ ישראל. וי! בואי לטבור, יש צ'פששט'ה, יש צ'פשט'ה, גפילטי פיש עם סוכר, שור טוויו חלרה, ינעל דין בבורי לג'בום. מריאובה? מריאובה? בריומא! ארץ ישראל! ארץ הקודש! בריומא! ברוך אתה, אדוני אלוהינו, אלוהינו שהחיינו, הקימה נגיד אלוהינו! אוי! ברוך אתה, מקבץ ישראל! וחזר מהסרון, וחזר מהסרון, וחזר מהסרון, וחזר מהסרון, וחזר מהסרון, וחזר מהסרון, וחזר מהסרון, נאה ולאדק, קצת עם רוביש? ינימוג עם עבודה בצורה כזאתי. נו, עכשיו כבר אי אפשר יהיה ללכת לשום מקום. מלא ריח של זחוק. ושום? ופלאפל. וחילבה? וכל מיני חולרה. ינימוג עם עבודה בצורה כזאתי. פריצי! פריצי, וואו בסטוקנדבר! פריצי! פאפי! This is not ארץ ישראל שלנו, פלסטינה! ארץ ישראל! under the pp! who is the professor overbוכ? who is the professor zalcbr! who is the Dr. zalcbr! Dr. Overbוכ! אז the Dr. Overbוכ! who! who! טנק קשים שבאנו בארץ! פאפי? אבל זה הכל חול, פאפה. אנחנו נבריח אשמם מאדו דום קפץ. תראה את היקס. דנקשן מתשן, מתשן, דנקשן. זה דוקטור, זה פרופסור, וזה ינענדין בבורל ג'מבום. יקפוץ. דנקשן מתשן, פריצי ומריצי. זקלין, זו זו, אלברט, נוסע ישראל! אה, מתחף סקרמפר, עכשיו, זה מדינה שלנו, זה דגל שלנו, מה שאתה רוצה שלנו. זו זו, זקלין, נוסע ישראל. נוף, עציבסק סטודנט? מה הוא כאן? עכשיו יהיה סגנדלים וסגנדלים כל יום. כאיני תתבון, תתגשם, תפסיקו עם השירה הזאת, אתם חושבים שאם תשירו תקבלו פה טלוויזיה בלי מכס? ריגארד גרום פר, ריגארד לגרוזים, כל אלה עולים חדשים מרוסיה, בטח, עכשיו יקבלו מספר לבן, סיכון לזוגות צעירים, מה שאתה רק רוצה אנחנו פה הקמנו המדינה, אנחנו סבלנו, אתם לא מתביישים אתם? אל בבורי לזבקו, תתביישו Manachnu po erschaffnu bema barott! Manachnu po gibaschnu bizzatschafachnu damkant! Wetterse, das is ein Skandal! Das war groß, ich weinerei! Manachnu po <Das> meher <war> etz, Natanu! Gsatru, wo vatikim, ja? Bidiot, wie laut sie am Akibaldu? Ja! Manachnu po achalnu, Dreck achalnu, ja? Dreck mit Kleber! Mit Kleber! Ja! Ist mal lavan! Televisia! Schikundizierim! Was im Po! תסיס דוחי את השווייני רייטו, ואתה לא חיין מעל. אתם עושים פה בדק מישראל. תעזוב. אנחנו היינו זיירים בוולוג'ה! אנחנו היינו זיירים בוולוג'ה! ופקעה אל קרפיה! וגם אוטיה אל חפיה? לא! אני אל תסיס... איפה אתה היית ב-67? איפה אתה היית ב... איפה היית ב-48? איפה היית ב-32? איפה היית אה, לא משנה כמה פעמים רואים את זה. לא משנה כמה רואים את זה. מצחיק. Uh, כן. העולים, כן. העולים שעולים לחיינו, ים בא, משהו, יורדים לחיינו, כן. העולים שיורדים לחיינו, זה היה כן, של קישון. <אח> כן, uh, בסדר, אנחנו עכשיו... בואי בוא נמשיך עם... Uh, אה, אורי זוהר ואריק איינשטיין, אבל אנחנו... תמית. נלך אה, שנה או שנתיים אה, אחורה, וב-1969, אז ג'ון לנון אה, הקליט את אה, Give Peace a Chance, mm -hmm. ואמני ישראל החליטו לעשות גרסה עיוורית. עברית, וככה התאספו באולפן המון המון. משתתפים, הם קראו לעצמם מקהלת כולם. Uh, היו שם אריק איינשטיין כמובן, שלום חנוך, כמובן, יוסי בנאי, ואבי טולדנו, והצ'רצ'ילים, ואילן ואילנית, וגם ישראל גוריון, שאנחנו נקדיש לו ולדודאים את מעדן ויניל ביום שלישי הקרוב. שלישי הקרוב, לכבוד יום הולדתו של ישראל. כן, אז, אז אל תחמיצו, גם הוא יהיה בן 85 מחר, אל תחמיצו את טוב. זה. גם מזל טוב. אנחנו נאחלו כמובן מזל טוב גם ביום ברור. שלישי. ברור. אז הנה הגרסה... רגע, ה... אז גם אורי זוהר שם? אורי זוהר גם היה שם, בוודאי. יפה. אה, ואנחנו נשמע את אה, קצת מתנות צ'אנס לשלום, הגרסה ה, אה, אה, ישראלית, הישראלית. העברית, כי זה ארוך מאוד. אז נשמע כמה, שנ, כמה שנשמע. יאללה ביחד. הקריאות ביניים שמה מצחיקות. נו no לשלום. נראה שהאנשים שמה עישנו משהו לפני שהם הקליטו את, את זה. למה את נוקטת בלשון מפלילה כזאת, אמירה? כי היה להם מצב רוח טוב. מה, בסדר, מחומרים לא בדיוק. היה רוקים. להם מצב טוב, באמת. כנראה. אנחנו כנראה. רואה, כן, אנחנו רואים. כנראה. כן, כן. טוב. אנחנו נגיד... כמה זמן את, מזה נמשך, אגב, הדבר הזה? שש דקות? יותר לא, שש תגיד, דקות. נו, תגיד לי שהם היו בהכרה מלאה כשהם עשו את זה. זה המצב רוח, הטוב. אז אנחנו אה, נוריד את השיר הזה. כן, הבנו. בהזדמנות, כשתהיה לנו תוכנית קצת יותר ארוכה, אז אנחנו אולי נשמע את זה מההתחלה ועד הסוף. אבל עכשיו לא. עכשיו, אנחנו, אה, אה, אנחנו נחזור אחר כך לאורי אה, זוהר ואריק איינשטיין, אבל לפני זה, אה, זה תקליט מעניין, איפי, שיצא ב-1961, הוא נקרא ג'אז מספר 1, ומי שעשה את העיבודים זה מוזיקה בשם מישל קולומביה. ו... הוא, אורי זוהר, הקליט שם גרסאות ג'אזיות לדברים, לשירים ידועים, ישראלים. וזה, ופה, השיר שנשמע הוא לחן מקורי של מישל קולומביה, וזה נקרא בוקר, צהריים, ערב. אולי נשמע אחר כך עוד משהו מתוך ה-EP הזה, אבל קודם... בוקר צהריים. ערב. כבר קרטון, כוס! Kos... זה היה אורי אה, זוהר מתוך ה-IP אה, של הג'אז. שהוא לא ממש אה, מוכר, לפחות אני לא הכרתי אותו. האמת, גם אני לא כל כך הכרתי, אבל אה, בסוף מכירים, יודע, את יודעת. אה, אני חושב ש... טוב, אנחנו פה בשביל להכיר לקהל גם דברים שלא הכרנו. זה גם, וגם להשמיע למאזינים הנחמדים שלנו דברים שהם מכירים ואוהבים, כי אפשר ברור. לשמוע אותם. ו שוב ושוב ושוב ושוב. כמו למשל את המערכון הזה, שוב פעם לול, שוב פעם אורי זוהר, ואריק איינשטיין, ואורי גרוס, וגם דורי בן זאב נמצא שם, ואני לא צריך להגיד לך במה מדובר, כי את כבר יודעת שזה חידון התנ״ך. כמובן. זמנך עבר! אנו נמצאים בגמר אליפות חידון התנ״ך בשלב השאלה הזהה. דרך אגב, השנה השאלה זהה לגמרי. כלב השאלה הזהה, האחת פעם מוזכר בדברי נביאים ראשונים ואחרונים הפסוק איש תחת גפנו ותחת תאנתו מתוך שישים הנבחנים נותרו שלושה הנציג הסקנדינבי אריקסון שהוא כומר במקצועו צבר עד עתה שלושים ושבע נקודות ונמצא בסך הכל שלוש נקודות פחות מן הנציג הסודני אשר מצא בנקודות שלו ארבעים ושתיים. התחרות אחת היא דרמטית כמו שאתם רואים. הנציג הסודני, מר חר... חרמן, שאת שמו בו. קצת קשה לי לבטא, שהוא גם אלוף בוקס בארצו, ממזק כמו שנאמר, את כוח הרוח עם כוח הכוח. הנציג הישראלי אשר מוביל ביתרון מה יש לו 473 נקודות מתוך 400 הנקודות האפשריות. בשלב השאלה הזהה אפשר לצבור 13 נקודות, כך שעוד הכל פתוח. איש תחת גפנו ותחת עינתו, היכן מוזכר הפסוק גפן במובן גפן, והיכן גפן במובן גפן. Zajene, ta mekomotet, maschma utamu bisukam. Keen. Uh, also, rünst münzen zhüžen, ast maha, ast gündo unst halen, brüxt enst venevim. Also, nevimast hand um, gündo unrünk, sen ich tachat gafnu. Jo. Und ins, inst imes nürent, enst quantan tenato. Jo. Also engst ja. mir rünst und hwanst, tanach nünnsmür, enst grünst und panst en rümünst und hürnst qua. Jo. Ja. Enst ich tach den Gafen und Gefen, enst Göfen. Es gedür immer alle Fühne. Aus Spanien du Gefen oder Grafen, es gedau alle Prünen und da Greven, Grafen oder Gruven. Geflückte. Oh. Jo. Ja. Ah. הוא שואל האם איש תחת גפנו, כן, זה במובן גריוון או גפנו זה במובן גרווון או שזה במובן גרוופנו גפן, גפן אה אה אלסקרינס אורנסט אורנסט גריוון אנו נמצאים עתה בוויכוח סוער ואקדמאי, אני רואה כעת שנית את הנבחנים, סליחה, את חבר השופטים, נמצא כעת בוויכוח על הנושא. עכשיו תראה, אתה מבין, הוא יכול להיות שהוא צודק במאה ה... מי? מה? מי? שקל, תראי את הפסוק קודם, כאן כתוב ארבע פעמים גפן במובן גפן. והוא קיבל את הנקודות שלו, מי? מה? מי? ששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששש ארבע פעמים ישעיהו נאמר איש תחת גפנה, הווה אומר שמבחינתו הוא צודק, הוא יכול... מי? מה? הוא שואל, בירמיהו מופיע גרפן במובן גריו. גריו, גרפן. עקובן. יו, אה, יו, יו, יו. עשו... שמחה עברה. תהיה לו עם הגו. מה הוא חווה? אני רואה את הסודני מזליק למקומו, אך בהיותו אלוף בוקס בארצו, התנועות האינסטינקטיביות כלפי הגונג הן אינסטינקטיביות בהחלט. 16 נקודות! הוא שואל אם זה ברוטו או נטו, הנקודות. גם זמנך עבר. מה הוא קופץ? נאשם מספר שתיים... נבחן מספר שתיים. איפה נאמר אחד פעמים בספרי נביאים ראשונים ואחרונים משתחת גפנו ותחת תאנתו? איפה נאמר גפן במובן גפן ואיפה נאמר גפן במובן גפן? Can I be a arab yourself? Because I often have, keep them from the You can't remember to speak about� Batala.. How much? Harbin Masuel pamięrat Oh seriously that's it Get back to David Maraud ho々 위해서 Mech! 그럼 안들어 מה, מה, מה? אז הנציג הזודני שואל, בזודן המילה גפן היא חרדררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררר אם זה, זה, <laughs> זה, זה. חררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררר <חבש> <חבש ימר> <מי? מתש> מתי הוא, איפה, הוא ענה כמה נקודות, כמה נקודות יש לה, כמה נקודות יש לה שבדיק הוא קיבל אותם כבר מי? מה? שששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששש הוא לא חבשי, הוא סודני. אני אחזור על השאלה פעם נוספת בשביל הנבחן הישראלי, 11 פעם נאמר בנביאים ראשונים שמעתי אותך שמעתי אבל אתה לא שמעת אבל כתוב בספר דברי הימים שיר אבן בנבותם הלא אדומים וכמו כן אמר שלמה המלך בספר דברי הימים בפרק כ"ז שהמצא לך לבין הגפן כן, כן, כן, אלוהים את השמיים ואת הארץ ואת הגפן אתה לא שמעת את סוף הש... שמעתי אותך, שמעתי. זה כתוב גם בין שני ספר קום סלם הדוגמאים מקהלת שאמר לו חבירי סולומי אדומה הגפן ועטי עינו והכל חרים מסעילים יא אדומה ואהאווה ואהאווה אתה לא שמעת את סוף הש... כן אבל... אבל לא תעבוד את הגפן وكينا عبيه قافن واللالالليلالليلاللي أهوا وأهوا أهوا أهوا والليلالليل أهوا لا ليل أهوا وخري مسي من أيضا عمسي لكود باسم لم أعبارلو بسيقون من أبناء قافن أهوا منيخل مسمى المرمى بلكم من الدكفر قافن محاسين لمروي أمهوا أهوا تشير انتريسان تم أهوا כשאומר לו, אדוני, אדוני, תבוא עוד לי לך הברכה וכן הגפן בלשון הגפן. אותו דבר גפן גפן. שמעתי אותך. 342 נקודות. 600 נקודות. הכל זכור. זמן לך עבר. שמעתי אותך, שמעתי. וכן, חייאו, סבי יאולף, יענוג למסע. אה, הוא קופק. וזה כתוב גם בספר דברי עייני שהוא מוצא לגפן, תחתנו גפן וגפן. הואה הואה. 416. 700 השופטים אינם מצליחים לעצור אותו, בקיאותו בתנ״ך היא נפלאה. ירמיהו ויושעיהו וירמיהו ויושעיהו, הכול בכיף. בזכות! זמנך עבר! אפשר אולי להשתמש בזה. חתן התנ״ך הישראלי, חתן התנ״ך לשנת 1971, הנציג הישראלי הוא שלנו! לא נמאס לשמוע את לא. יפה, אה, טוב, בואו נחזור לאותו תקליט של אה, אה, אורי עם שירי המלאכים, והנה... שושנה. היה ים סוער, התורן חרק, חרטום הספינה כמעט ונשחק, אך יסקה על כל העניין התגבר, וזמר על לזכו זימר. שושנה, שושנה, שושנה, ירח נישא אל ענן, כמוהו אלייך, שושנה, בים יפליק הפתר. בשלוש עשרה דן, הרים עוד כוסים, ולפתע היא גיפוס ספינות המשחית. אך דני אמר מה על אש נסתדר, וזמיר אליס קוזי מר. שושנה, שושנה, שושנה, ירח ניסה אל ענן, כמוהו אלייך שושנה, ביעוד יבלי קפיטן. הייתה זאת פיגורה מאוד עלובה, את שמוליק הגוץ לקפריסין הובא, אך גם את ישב אחרי הגדר, הוא זמר על נזקו זימר. שושנה, שושנה, שושנה, ירח נישא אל ענן, כמוהו אלייך שושנה, בימון יפליא קפיטן. קצר, קצר, אז היו שירים קצרים. בהחלט. ועכשיו אנחנו uh, בעוד קטע מאוד מאוד מוכר של uh, אורי זוהר, שהוא מתחיל במונולוג ומסתיים בשיר, והנה, אני כבר, כבר מאתר אותו, שמים את ה... איך uh, קוראים אותו? Uh, ברגע שאת תשמעי אותו, את כבר תדעי איך קוראים אותו. שהוא גם השפיע איכשהו על שיר ידוע של להקת גזוז, ככה. לא, שלא תחשבו, מכיוון שמההתחלה אמרו לי שיש לי נשמה של חזן. רק הקול של מוהל, זה לא... לא עליי. זה באמת, זה ככה. שלא תחשבו, אני באמת, מבחינת הנשמה אני הייתי שר לכם מה שאתם רוצים. למשל, אני כתבתי בעצמי שיר אחד, גם את המילים וגם את המנגינה. רק שלא הבאתי איתי את הגיטרה. לא, לא הבאתי איתי גיטרה בזה שאין לי גיטרה, אז לא... אבל אם היה לי פה מישהו, איזה מלווה... אפשר לדעת מה הצחוק? מה פה מצחיק אתכם? אני רק רוצה לדעת. יש כל מיני גיטרות בעולם, מה אתם... זאת במקרה גיטרה בינונית, אבל אני לא יודע למה אתם... לא, אם אתם רוצים לדעת האמת, זאת גיטרה שקיבלה זריקות הורמונים. כי אני מכיר את האימא שלה טוב מאוד, אימא שלה נורמלית וגם, אבא שלה פיקולו. קטן, אבל ממזר גדול מאוד. רק חבל שאין לילה. אתה יכול לתת לילה טובה לי. מה? זה, לא זה? <laughs> זה השתנה מאוד בזמן האחרון. <laughs> פעם לה, יאללה. היום כל דור חושב את עצמו ללה. שיין הצייטן. <laughs> טוב, ובכן, זה שיר רציני מאוד, רבותיי. אני מבקש להתאפק ולא לצחוק. זה שיר מחיי הטבע. עם סוף טרגי. זה נקרא אבא ודני. וכל דבר מצחיק אתכם, אבא ודני, זה, מה יש? אבא ודני, שיר מחיי הטבע. אם הייתי אומר הרורה בגיא, הייתם חושבים שזה רציני. תדעו לכם זה יותר רציני. ההקדמה קצת מודרנית, אני כתבתי אותה. ביחד עם כל השיר, אני כתבתי בכלל את כל השיר. גם את המנגינה וגם את המילים. אני גם שר אותו. מה? מה לא שילמתם כסף וגם לשמוע? מה אתה רוצה תגיד לי? רגע, תעשה יותר חזק קצת שישמעו. חוץ מזה אין מה לשמוע, מה אתה... בבקשה, הקדמה. יבוא? רבותיי, מה מצחיק אתכם? זה הקדמה, אני אמרתי שההקדמה קצת מודרנית. יבוא? אבא ודני יום אחד קמו לדוגדגים דני חזר עם דג ביד, אמא אמרה לו, יא איזה דג גדול, והבן ענה לה כך, זה לא כלום, אמא, יש דג יותר גדול, זה שאכל את אבא... רבותיי, רגע, אני עוד לא גמרתי את השיר, עכשיו מגיע מוסר השכל. ידעתי שאתם לא תקבלו את זה נכון, מצחיק אתכם! מוסר השכל שזהו זה, החיים אינם קלים, כמו שכתוב בשיר השירים... זה הסוף! איפה מחיאות הגפיים שלכם יש שם? יפה! יפה, יפה. זה היה אורי זוהר עם אבא ודני. ברבות הימים גזוז שרו על אימא ודני הלכו לים. זה כן. בטח ישב לו בראש של דני סנדרסון. <enabled> מקודם שמענו את אורי זוהר שר ביידיש. <awkwardly> אז בואי נשמע אותו. שר את השיר הידוע סואן בדמי הלל פונדק בנמל מרסל, אבל ברוסית. שתשמעי, אז תגידי, מה, לא ידעתי שזה זה? זה זה. <מח> Pondak bin Mal Marseille Malach yarim shamkos Im narato Kavak harif Yarbe lil'os Chayim er kam sham dal Hal halal İmboker Melzar Yair duman min hariva kitme adamçmit Marcel za home bra tam Hivuş זאתי נעמי ז'ויוטה באק. אז אורי זוהר מדבר יידיש. וגם רוסית מסתבר כן, יפה. כן, ורוסית ועושה מבטא יקה כמו שצריך. אבל זה שיר כזה ככה, עצוב, ואנחנו צריכים כן. משהו קצר. קצר ועליז וזה נגמור עם הצרות קצת יותר טוב. לקראת הסוף זה נקרא. ג'ק נורא בוחל במים. ג'ק נורא בוחל במים, איך יפליק באופיה, אני נולד בכפר צ'כה, נידח ורק הריסקי את ליבו, לקח לקח לקח, כשג'ק נולד בכפר סמכה הקהילה. הפרות בשני קולות גאו הללויה ויסקי ג'ין ורום שתה הוא מגילו הרך כי אוויר בכל מחיר רצה בבן מלאך hey! ג'ק נורא בוכל במים איך יפליק באוקייה הנימי הוא נולד בכפר צ'כי נידח ורק הוויסקי את ליבו לקח קצר, אמרתי זהו? קצר, זהו, זה הכל אוקיי okay. אבל... אכן קצר. אבל הוא אכן הוביל אותנו לסוף התוכנית הזאת, שהוקדשה כולה בכיף. לאורי זוהר. לאורי זוהר. שחוגג כי, יום הולדת. שיחגוג אה, יום הולדת. יחגוג, אוקיי. ביום רביעי. שיהיה לו עוד פעם מזל טוב. מזל טוב. ו, ואנחנו אה... חייבים לציין שאנחנו אה, מודעים גם לצדדים היותר אפלים אצלו. שלא נזכיר אותם עכשיו, כי אנחנו עושים לו... אבל עדיין ההשפעה שלו על עולם התרבות אנחנו הישראלי... אנחנו כן? שלו רבה, והוא בהחלט זכאי לשעה של חגיגה. תודה לאמירה. ושמעתי פה דברים שלא ידעתי על קיומם. אז כן. תודה, אהרון. תודה, אמירה, תודה, דותן, תודה לכם, ואנחנו נסיים עם הפעם... מקווים שנהנתם. אני בטוח שכולם נהנו, ואנחנו מסיימים עם הפעם הראשונה שבה נפגשו ושרו. אורי זוהר ואריק איינשטיין, זה היה בלהקת הנחל, ושם השיר הזה אומר הכל עד מאה ועשרים. עד מאה ועשרים. הצגה הראשונה, הלוואי ונזמור עד מאה ועשרים. הלוואי ונדע להציג בעתיד מחזות מוצלחים עוד מזו התוכנית עד מאה ועשרים. וכיוון שעומדים בפרשת הברכות אז נוסיף משנחרר עוד שתיים דקות עד מאה ועשרים ולכל החושים מול ציון מזימות לפחות לפחות אבנים גם ליום המאה ועשרים והצי העברי יעבור ביוטבת בכל יום דאגון אל הספינות באילת המאה ועשרים וצרפת שתמשיך להושיט לנו יד ותיתן לנו מסתר אחד ואחד ואחד ואחד ואחד ואחד עד מאה ועשרים שהארץ יפרח ואורה יתפשט הרכים יעלו והאינדקס יאבד עד מאה עד ועשרים ונברך גם את נצר בשפע מכות כי העצר של אז כבר אינן מספיקות עד מאה ועשרים פילני צה"ל נגבר ויפשוט במרחב וגם שר ביטחון לא יפשוט מדב עד מאה ועשרים ונאמר לעמנו נברך במסיפה נספק נתראה בתוכנית הבאה עד מאה ועשרים